Fylla tankpolk, ta avsnitt 21! Woho! <laughs> Att vara med eller? Som jag vanligt. Tänkte, ja, det bra. Fan vad gött du Jag har tagit körkort i veckan. Fan vad fort du tog efter dig idag. Ja. Jag ja, tror vi håller lite på det. Nej, varför det? Nej, jag tänkte det. Lite roligare kanske. Varför det? Tråkig du är. Bög. Men det är kul för dig! <laughs> du, så här. Jag tog körkort i veckan. Jaha. Mm. Fan, grattis! Eh, tack. Nice. Vet du hur många poäng jag fick på teorin? Tjävt! 62. Vad cool, du är då. I know. Jag fick 53. Ja, jag fick 56. <laughs> sist. <laughs> Förra gången. Aha, inte sist. 56, du? Alltså, 56 fick jag för första gången. Och nu fick du 62? 62. Ja. Det är bra det. att det går bättre i alla fall. Ja, det har varit. Jag har lärt dig någonting på de här taget du har haft kökordna <laughs> då uh -huh. då. Ja, just det. Fan vad gött. Grattis i alla fall. Eh, tack. Mm. Så nu är jag med i leken igen. Och du körde ju faktiskt hit idag också. Mm. Utan krocka. och krocka. För vart är vi idag killar? Vi är hemma hos där du din, ditt barndomshem. <laughs> mm. Precis, jag. precis. Ja. Så vi kan prata hur högt vi vill. Mm. Fast det är natten. Nej, men. Ute på landet. Mm. Mm. Ute, bort från all teckning. Ja. Allt all, all, teckning heter. Allt all, ära och redning heter också. <laughs> Ja, någon som har att kul att börja med på en gång. Jag vet, ska vi inte börja direkt med frågelådan kanske? Ja. Ah, ja. Nej. Nej, redan, tycker du? tänkte det ju ganska mycket ikväll. Ja, det är sant. Ja, men det är nog inte så att vi tar upp hela timmen va? Nej. Nej, kanske inte. Nej. Vi drar ut på lite till då. Ja, ja okej. Okay. <laughs> För vi har mycket då. Dagens agenda först första. Ja! Eh, har ni kollat på den sista docusåpan eller? Jajamän. jag kollade ju när premiären var Nej. i måndags mm. gjorde jag. jag Hör att äh, du missade det. Ja, jag missar ju det. Cool uh, ju var, första avsnittet var väl sådär kanske men det kan bli bra i och med att Robinson Robbane med. Väldigt flippat är det ju. Ja, väldigt det flippat. Är gans, det är ju rätt lite, coolt. Lite too much nästan för, Nej, för första avsnittet för fan. Men lite så här. Ja, jag vet inte hur man ska förklara det men har du inte du har inte kollat på andra eller? Nej. Det var ju tråkigt då. Vi kunde diskutera det här tillsammans tre men jag och Lars får göra då. Men vad tyckte du tyckte det var bra? eller? Ja, för fan. Mm. Uh, jag tror det kommer bli riktigt bra framöver nu. Ja, men fan, det var en kort avsnitt. Jag tror det skulle gå längre, va? Mm, jag hade ju velat ta en timmes avsnitt med reklam. Så att mm. det tar upp en och en halv timme i tv, typ. Mm. Men nu var det ju bara så här uppbyggningsavsnitt. Ja, precis. Det är ju lite småtråkigt, men det verkar coolt. Oh! Precis, det känns som att... var mycket bekändisar med. Ja. Min sagt. Väldigt mycket. Ja, alla Sveriges bekändisar. Ja, nej, jag vet inte. Vet du vad det är för dag idag? Förutom för att det är söndag Larsson... Det är ett år sedan. Tsunamin i Japan höll hus, kan man alltså säga. Tsunamin i Japan? Mm. Sen den in ett år sedan idag. Den med... Eh... Var det två förra året, eller? Du pratar, ja. Var det typ 18 förra året över hela världen? Men i Japan, va? Mm, det som ställde till lite grann med radioaktiva... Nej, inte här. Eller jo, var det den? Var det i samband med det? Jo, det kanske det var. Men jag tänkte på den... Ja, jag vet inte, det var typ 18 000 som dog eller någonting då Vad pratar du om? Tsunamin i Japan I Japan? Mhm. Mm <skratt> vad, vad pratar du om? <skratt> vad gör han? Jag vet inte Vad sysslar han syssla med? Han försöker fiska ur någonting Vad pratar du om Karl? Tsunamin i Japan uh -huh. För ett år sedan mm -hmm. Idag Va Vad hände då? En våg, en våg väljde in <skratt> Vartå? <då? skratt> det var kanske många ställen i och för sig. Det var inte bara en <skratt> Det var inte bara en stad som blev drabbad liksom. Vad hände? Många dog Radioaktivitet Men jag, jag, jag tänkte, Var det den som var men vad då? då? radioaktivitet? Det var ju jordbävningen som Du, bland, du blandar inte här. ihop det här lite grann med Phuket Var, var det förra året eller? Nej, precis Nej, Men det var i förra året så var det en tsunami i Japan 18 000 människor dog Anton Har oh, du missat varför, det här, eller? Varför kollar du på mig när jag pratar om äh, äh, Vad heter det? kärnkraftverksgrejen då? För det var det också förra året. Men var, är inte det samma grej? Var det Nej, det var en jordbävning på land. Och Men... inte en tsunami grej. Men vad är det för jävla tsunami då? Jag vet inte, jag har så jävla dålig koll på nyheter. Jag tror att vi det skippar det här nu va? Ja. Råpar över det här? Det känns bara att jag har haft koll på det här. Oh really? Don't <laughs> Men på tal om många dödsfall Jag, jag rensade ju min källarförråd I, oh, oh. i, i veckan <laughs> Och okay. där, där nere Stod ju en stor garderob som han Som hade den innan herr magiflöjt Hade lämnat efter sig yes. Och den fick jag släppa ut Och den har ju de varit två på att ta in där Till att börja med uh. Så det var lite knepigt Och när jag väl kom in det överallt Han har ju knappt använt det förrådet förmodligen Och så är det två fönster och en vädringslucka Precis i förrådet det var ju fullt med spindlar. Så jag fick leta upp en jävla sop. Och så sopa bort allting. Och bara stampa en massa jävla spindlar. En sop. Va? En sop. En sop. En sopkvast då. En sopvarste, säger jag. Ja, en sop. Jag, för Aha, en sop <skratt> sop ansikt. <skratt> Fortsätt. Mm. Vad är det historien? Att du fick sopa bort lite... Och stampa Ganska stampa. mycket spindelnät. Och stampa spindlar. Ja. Okej. Okay. Men just, jag vill komma till där hur rädda är ni för spindlar? Och liksom känna sig att det kryper på en. Jag hatar, det det spindlar. hatar spindlar. Spindlar är värsta vet tror jag. Och myror. Jag för myror och hela ja. anledningen. De är små. Inga problem med myror. Om det inte är typ 8000 myror som kommer upp på benen samtidigt. Typ mm. pissmyror. Men, jag vet, men det är svider. de bits och de svider liksom. Men jag, jag tycker inte det är vidrigt så som spindlar i video. Det tycker jag. Äh, eller de är ju på ett Åh, annat sätt. Fan för spindlar. Mm. Vad som helst vore annars utan pinsamt. Kan jag ta. Tror. Jätningar, det är också jävligt äckligt tycker jag. Men de är inte äckliga, de är inte äckliga, men de... farliga. Ja. De dödar ju folk. Ja, om man är allergisk ja. eller om det är och någon om, så här afrikanskt jag jävla Ja, det sätter stora ögon eller. Stora ögon eller? Är golfbollar det jag hört. Shit på mig. Flygande golfbollar, för fan, är, man vill inte gå i vägen för den. Den är på väg i 40 knop. Dunk. Nej, please. Nej. Nej. Vad fan gör du i min väg? <laughs> Tappar en liten en bulle där Lars. Ja, stekt. Har du någonting på Agenda? någon Ja. Agendan eh, alltså, vi, vi, vi måste tillägga att vi spelar in jävligt sent ikväll. Så det vi, kan bli Vi spelar lite... alltid in vid den här tidpunkten. Typ. Nu brukar vi sitta och klippa ungefär. Ja, det kanske vi gör. Eh, ja, jag har det, det är därför det kan spåra ur lite ikväll som ni får Fan vad jag sitter och, och kollar det. på de här hemliga svenska rum. Ja, det är bra ju. Eh. Mm. Jävlar på Youtube. Det är bra ju. Ja, det, <laughs> det är så jävla bra. Så jävla bra. Nå något som stämmer dock, att det, det, det hackar ju till lite ibland och så är det ljudet nått så in i helvetet ja, före eller på efter. alla klipp ja. men, Vad är det för idiot som har lagt upp grejerna? Fan. Bara... I, det det är bra ju. Aldrig, aldrig börja. I början är det alltid synkat. Ja, precis. I, är, det, är det ljudet som är lite sek då? Nej, men det händer ju någonting. Det blir så här typ... Lagga lite och sen mm. så skiter det sig. Mm. Vilket funkar för det mesta eftersom att det är mycket liksom spikeröst på klipp. Ja, Men precis. sen helt plötsligt så kommer det in någon som sitter där och pratar. Ja. Och då man bara va? Mm. Men det funkar ändå. Ja, för Det är ju så jävla det. intressant är det. Oh, jävla vad bra det är. Skyddsrum och skit vet du. Mm. Militära anläggningar. Och kolla på det här sjukhuset i skogen där uppe i Norrland. och så det? Nej, har du det det? Nej. Det är också jävligt coolt. Åh, oh, nice. Kolla det. Så här. tips oh. till dig där ute som lyssnar. Mm. Sök på Hemliga svenska rum på mm. Youtube så får ni lite göttigt att kolla på det. Och finns det vad är det andra som också är samma sak, typ, svenska hemligheter? Mm, precis. Det är exakt ja, samma snubbar som har spelat in Ja, men det är skillnaden? Vad är det för något då? Vi har säkert kolla på det också utan att ha märkt att det blir något annat. Mm, för det är exakt <laughs> samma inretro typ. Ja, det är samma grej. Ja. Det är, ja, men det är också jävligt bra. Fan vad intressant det är. Det är så jävla ballt det är. Jävla bra. Mm -hmm. Vad heter det? Vad fan heter den? Den uh, mm. Fan heter det? Jag vet inte vad du... Fästningen i berget där. Vad heter det? Som de var. vilket berg? Heter, det är inte en mullsjö, men det måste vara fel. Muskö. Muskö den det. underjordiska staden så jävla tror jag titeln är. Så jävla nice. Jag vill ner det! Åh, oh, fy fan. Vill där. <här> <här> <här> ja. Har du mer, eller? Har du mer? Ja. Anton Anto är jävla analog idag. Ja, men det är ju för att skärmar slocknar ju fan hela tiden. Den här slocknar fan inte det här blocket. så Min slocknar inte, för jag håller på att spela in det här, så det går hela tiden. Mm, ja. Um. Mm? Ja, kolla lite jag, jag ska ju på Top Gear snart Top Gear Live igen. Ja, när är det fan? Är på lördag Jaha mm. Fan vad coolt Jag ja. hade gärna också Vill ha att åka dit alltså. Ja, det ska man bli mycket Inte fan jag är såhär Åh, Top Gear Jag är inte sån liksom inte men så, jag... Inte som du och Larsan Ni verkar gilla det som fan Ja, det är, nice. det är bra Jag nice. gillar när jag ser det Men inte så att jag ner det Varje vecka Nä. som ni gör Nej köper det på CDH Ja, ja precis det. Köper det varje till England vecka till kolla på det <laughs> BBC 2 ja, Jag har kollat det, Massa gamla avsnitt Mm. Och det finns ju ett fantastiskt avsnitt när de ska leta, eller hitta den bästa billiga bilen för en mm. 17-åring mm. som mm. nyss har tagit körkort oh, och, nice. som är bäst att försäkra och så. Och, och det, det roliga i det här är ju att Clark, Jeremy Clarkson han skaffar ju en Volvo 940 Estate och de andra två skrattar ju något fruktansvärt mm. Men det är väl den som är billigast? Den de, de, de, de, de blir bäst i alla fall. Ja, okay. Men de tycker att det är så sjukt i huvudet för att ingen eh, tonåring vill ju ha en eh, Volvo, liksom, Volvo en här gammal Volvo, 80-tals Volvo. En brun sån. Ja, man, man bara tänker, nej men ni skulle komma till Sverige. <laughs> <laughs> Där alla kör Volvo, typ ja eller 50 procent, nästan. Vi var ju på själferut. Ja, eller käll. På jävla mycket Volvo stod där. Ja, för ovanligt skull. Nej. Inte alls. De är alltid där. Ja, precis. Bor där. Han var ju fantastisk <laughs> var han. Kanske inte kom fram till dig ändå, men på foten var... mig. Alltså, du sitter ju längre bort. <laughs> ja. <Jo. laughs> Nej i alla fall. Det är... <laughs> den är riktigtstad den. Ja, men, men det är ju liksom de har ju rätt. Vem fan vill ha en så ful jävla bil? Ja, egentligen. Hatar volvo <skratt> Vad är det som står? Fuck you, I drive a Volvo. Står det så? <skratt> <skratt> och utanför oss någon gång så var det någon, jag tror han var någon snickare någonstans. Mm -hmm. Han hade en Volvo 740. Oh, det är också eh, typiskt sådär. Ja, eh, och så stod det, han hade väldigt stora högtalare bak. Alltså. Eh, ja. Och så stod det en sån här, vad klisterlapp, bumper sticker. Ja. Sorry. Din dröm, min verklighet. Mm. <laughs> Nej. <laughs> Vänta, det är så här. Nej, jag dröm... alltså, om jag drömmer om att ha en Volvo 740 mm. ute den modellen då, det, då lyfter man upp kuddarna i soffan och bara skrapar ut de mynten som ligger där och köper en Volvo <laughs> Precis. 740. Ja, jag, kan ju, jag går faktiskt hellre än att en 740. För då blir man ju förknippad med den här Ja, jag tycker inte illa om bilen alltså, det på det sättet. För det är, ju, det är ju en bra bil. Nej, men du är ju liksom kulturen omkring. Ja. Det vill jag inte. Nej, ekruer. Jag vill inte kännas vid det. Alls. det jävla jag vill köra tyskt. Audi. Mm. Eller BMW. Eller Porsche. Ah. Kul kanske. Nej. Nah. Vad kul. Och köra. Nah. <laughs> inte? Har du kört nah. Porsche? Ja. Ja. Ah. Coolt. Jag tycker Audi är roligare att köra faktiskt. De är fina än de. Men jag är, jag är väl lite mer komfortmänniska än sportmänniska. Ja, jag kanske. Mm -hmm. Och Anton vill döda mig. Något mer? Mm, ja, jämn. Vi ska prata lite om Coney. Nej! Nej, men man, skulle jag... vi inte göra det? Jag har jag, jag sket i det. Vad fan är det för något? Äh, förklara, förklara, förklara Förklara Jag, jag kollade i morse för jag kände att någon kommer ju ställa någon fråga om det. då får man ju ändå vara lite påläst. Och jag eh, nej, jag ska inte säga att jag är emot det för det är ju han var ju nummer ett. Eh, folkmordsterrorist. eller något vad det var. Han var etta på den jävla lista. Och så ja, men vad är problemet att arrestera honom? Alltså grejen är ju den att är, är det så jävla svårt för USA nu när de har bidrag och skit? Är det så jävla svårt att sätta ett gäng i en helikopter, bomba skiten? Så här. Och så är det klart Grejen är, ju... är ju den att det diskuteras om den här videon är på riktigt eller inte mm -hmm. ja. Om han finns på riktigt Precis Ja. ja. Och det spelar absolut ingen roll uh, För att jag, det jag tycker är så grymt med Det är ju marknadsföringen mm. Det säger de ju i början också Att det här är ett experiment ja. För att få fram information mm. Och det är ett jävligt lyckat experiment Ja, det fascinerar mig det är Bra PR är det Ja Ja, det var ungefär det jag hade på det mm. Ja, bra vi, Nu skiter vi i det för det, den flugan dalade ju ner efter två dagar. Alla delade den första dagen. Andra dagen så var det så, ah, ja, läs det här. Det var och typ tredje man... dagen så... så den exploderade väl. De två första dagarna var typ så 50 views båda dagarna. Sen så typ tredje dagen var typ så 13 miljoner views. Nej men såhär. jag menar alltså det var aktivt i två dagar i på min Facebook-logga mm. eller Mm. Feed i alla fall mm. Första dagen så delar alla Och andra dagen så delar alla Någon jävla länk om att man skulle läsa Ja oh, det kanske är inte är sant Och bidragen går till fel fickor mm. ah. Ja Varför dela den här från första början Om man inte vet någonting om det Nej Jag sker till att dela faktiskt Ja, jag har... ja. Ähm, Underligt eftersom att du delar allting annars på Facebook Ja nästan ja Det vet inte du klar, Men sån är han ju Jag kan tänka mig ja. Jag kan tänka mig Uh, Carl, du har ju jävligt schysst uh, geografisk förmåga. Chef! <skratt> <skratt> yes! Har haft den här veckan. Yeah! Vi satt på. Uh, Bandskut upp det här. Snabb battlers, tror jag det Vad är det, onsdag? Och så snakkar vi om någonting. Jo, om Strejadam, den ölen. Den kommer ju från Barcelona. Vänta, ska vi börja? Och... Ska vi ta det lite tidigare så här? Va? Vi pratade om att Larsson skulle sätta sin öl som har sin kil. I bokstavsordning, från vilket land ölen kommer du ifrån. Gör du mig. Eller ja, i och för sig. Ja, tar, ja, alltså, ja mm, precis. Jo, nu gör jag med. Mm. Fortsätt. <laughs> ja, och då då står du ju på Estrella-flaskan. Vilka öl har du i kylen? Stella, Toa, Estrella och Miller. Achå. Och då snakkar vi om eh, var det står flaskan och det står i Barcelona. Och Karl, trodde att det var ett eget land? Jag sa, men fan. <laughs> Barcelona. För Estrella, borde du komma först, så. Och jag bara, varför det Carl? S är ju inte för M. vad Men bara! Och jag bara, nej. Och vad vi skrattar åt dig. Jag vet inte. Min, eh, min... har det något försvar tror jag? Mitt försvar är ju att jag fick i geografi. Och, mm. Ja, det är ju... Det är ganska bra det, försvar det tycker inget, jag. Ja, det är ju det Nej, det är ju inget det Men ändå, det, det, du, det är det som det är. du har ju ändå varit en del i Spanien liksom och borde väl känna till lite... Det är, är okej okay att jag är dålig på geografi, för jag är dålig på geografi. <laughs> lite så är det. Mm. Precis. En, ja. äh, kaka det är mer okej okay då. Fast, taftologi. Fast utan fyllning. Nej, jag vet inte. Ja. En sockerkaka men på en det, sockerkaka. Det var, <laughs> det var ju äh, onsdagens höjdpunkt nästan. Mm. Har du med jag. eller? Ja, ja. Du har jättemycket, jag, gör det. Jag, jag, har mina, jag har mina grejer, men det kommer, det kommer. Det känns som att vi borde förklara den med Davids agenda först innan jag kommer in med mitt. Eh, jag, jag, jag har en, en grej till här. bara. Mm. Oj, vilken dritning. Nej, men kör du då Anto. Det är ett videoklipp Nej, jag ska Ta köra. Ja. Mm. det, med, Ja, ta det då Larsen. Ah, okej. Okay. <laughs> då, då kan vi köra mitt i det då Så blir det liksom video, video Okej, okay. videostund med tank du Kul för er som sett, lyssnar Du har ju redan sett det här Carl Larsson har 4 Ja ah, just det, ah, just det, ja. det här är fan nice Notes på Förklara vad vi tittar på Larsson Det här är Hoppa fram lite, hoppa fram lite. Speed climbing i Japan De här gubbarna är ju dumma i huvudet alltså. säg lite Larsson, säg lite Kolla <laughs> men Jag vet inte riktigt hur långt in Sänk det är. Du, <laughs> ja, du kan ha lite ljud så man får höra lite i Ja men jag, jag sitter ju på fel det? grejer här. Jävlar. Så, nu är jag var de ska börja. Det är nice. Uh -huh. Och då, då är det ju en, jag vet inte vad den kan vara, 10 meter hög kanske. En, en vanlig 90-graders klättervägg och så är de två som ska upp först då. Och ja. världskåret är på 6,26 sekunder. Du kommer förstå vad som är så jävla med det här på de Titta du. Spindlar också. Titta nu. And go. De hoppar liksom mellan... Eh, mellan handtagen. Mm. Så jävla japaner! Ja, eller hur? Den här får jag lägga upp i loggen så att folk förstår här sen. Kan man inte bara söka på speedcliming annars? Jo. Ja hur ska jag kunna visa mitt jävla videoklipp här nu då? Jag inte vet jag. Det är ju fan frågan. Ja, vi fick ju ett mejl också där det stod att vi inte lät som bönner Ja, just det. Eller bodde i hus med gräs på Det var ett tweet. var ett tweet, Okej. Vad då? Du bara flika in det sådär. Ja. Killa. Från förra veckan när jag sa att vi låter efterblivna. Killa. Men Ja. Ja. Har ni har ni följt Eurovision? Nej, inte Eurovision. Har det följt Melodifestivalen Nej. eller Mellan, hur vill du säga? Eller ser hon till det? Mello. Mello ja, Mello försvann. Mello, Mello 12. Vet ni Nej. vem som vann? Käft. Vet ni vem som vann? Nej. Ja, äh, jag hon Loren. Ja men, det är en ganska bra låt ändå. Mm. För det var Melodifestivalen alltså. Uh, ja, vill ja. det är lite Rix FM pop typ. Ja ni... just det, just det. Det visst känns det som att jag har hört den jättemycket. Ja, eller hur? Ja men det är för att hennes låten innan var ju exakt i <laughs> ah, okay. Det är jättekonstigt ha, ah. eh, ja. ah. eh, Jag tänkte att vi skulle kolla på Rysslands bidrag ah, till Eurovision Det som har gått vidare från ah, Ser du hur ledsen här Larsson, han blir nu Larsson Nej men du vet, anarki och -punk. Men punk <laughs> Vet ni bra det här är? Eller? Nej men kör då Ja, <skratt> <skratt> <skratt> ah, det är sexigena hon, kärringar Hon hon, som till hon vet inte vart hon är någonstans <skratt> Och ingen aning om vad så där. Kan du sjunga inte ens. Och Karl, kan du läsa vad gruppen heter eller? Eller ja. kan du uttala? Boranovskij Buburskij. Ah, <laughs> bumface. Babushke, ja. Babushke, vad okay, <laughs> ju... okay, heter det? Okej, låt detta party for everybody. Lyft upp. Det är pastat. Party for everybody. Ja men va. Kom on, on and boom boom. Det här det är ju fantastiskt <laughs> Det är så jävla bra Nej. Jo, det är så jävla och, och De kommer ju vinna Jag, jag, jag, jag kollar på den här videon igår, första gången Och, och, och så, jag, jag skattar som fan De åt kommer den. ju vinna allas Men, hjärtan Jag skattar åt det Men nu tycker jag att den är bra Party for everybody Holy shit <laughs> <laughs> Den Kom den. Men stäng bomb. av skiten. Men sluta nu. <laughs> det är så jävla bra det. Här. Nej. Nej skit bra! är skitbra. Nej. Det här är chef Larsson. Det, det här låter vi man ju höra på engelska sant. <laughs> det vad är den på nu då? <laughs> ryska på det här ju. party för ja oh ja men vad fan. Men det tänkte jag också på för de sjunger på ryska och engelska. Ja. Det får man de inte göra i Sverige. Måste jo. det vara Nej. Vadå? Ronerlin fick ju skit för ja, det. Men du får han bytte språk mitt i. Han hade ju, han ju. Ja, precis. Ja, då ja. får ju hålla sitt till språk genom hela. Det är ju inte dom. Nej, men han får han, han ändrar ja, ju från, låten från från, från, från delfinal till delfinal. Ja, precis. Ja, jag antar att det är det som är problemet. Fatta, ja. Liksom, vad är det som vi får ju ens har jag alltid funderat på också. Vadå? Har du alltid funderat på det Carl? Säg igår när du kollade på den här. 24 långa timmar och undrar, han undrade om han hade läggat sömnlöst. Var är det din sömnlös? pappa som satt där Carl? Där. Det där. Typ ett kylskåp och han snurrade bakom. Jag ingen aning om vad det den är. De är ju så jävla sköna. Fantastiskt. Så jävla bra är det. I Sverige kan ju flera sig i vägen. Ja gud. Ja för helvete. De där tanterna. Smälter. Mitt jätta. Mm. Fan kära. Bara se det. Fast alltså, grejen är att våran Melodifestival är ju hajpad som fan. Mm. Och det här såg ut som liksom tvåtonskärringarna som står och tigger pengar överallt. Ja, <laughs> men såg du... Eh, de, de, de, de, de, de, de kan ju de de ha samlat ihop sig bara och liksom, ja men nu är vi en kör. Men det var lite production value bakom det här på scenen såg du kanske. <laughs> ja, kanske inte. det kanske lite. Ja, men det är det de har ihop. Det känns som att Buranovski, Babushki det måste ju vara ett band innan. Eller? Men är inte babuska till barn? Baburska är ju farmor eller mormor. Mm. Ja, just det. Fattar du grejen då, Larsson? Mm. Ja, ja, farmor. Farmorrar. <laughs> ja. Men baburska är ju en sån här docka som man ja. öppnar och så mm. är det... Men, Men, vad, tyckte du om? vad tyckte de åt den? Det var fantastiskt. Jag har gått runt en ny natt på vet hela dagen. Party for everybody. De var lite olika storlekar de där. <laughs> ja. Är de sådana? Så om man öppnar en <laughs> ja, så är, är nästa där ja, i. Ja, de är sådana. De, de anländer sig här som en person. Fan vad coolt. Men det var ju bra låt. Ja, ja. Men släpp det här nu. för okay, vi Visst var det? en bra? <laughs> vad var det du tänkte säga Anton förut? <laughs> När Larsson bröt dig? Ingen aning <laughs> Hänns Jag tänkte du säga. Jag har med Vi, hit, vi får Det är inte dags att vi äh, låter ut lite fler t-shirts. Jo, för fan? Jag har du en äh, lyssnafråga? Oj! Kär. Och äh, det... det är dags för frågelådorna. Alltså. Ja. Nej! Nej. <laughs> Vad sa du då? Oh. Ja, Kör antagligen. Ja, äh, svaret på den här frågan. Den första som mejlar in detta får en t-shirt. Mm. Easy peasy Ja. Uh, och då får man alltså mejla in uh, svaret och uh, namn och dess, Så att vi bara skickar. Uh, frågan lyder. Mm. Vad heter Larsson i förnamn? Oh. Oh. Yes. <laughs> det var faktiskt bra. Ja. ja. Det första, det kommer ju vara... Vi kan märke mejlet med Jonathan. Mm. Va? Så Va? Ja. Jag <laughs> ja, Bara något alltså. Ja. Okej. Okay. Ja. Nä. Ja en bra. Ja, bra fråga va? Bra, bra Ja, absolut Den var klockaren Tycker jag med Ja, jag har ja, faktiskt en grej jag vet Ja, ja, ja Så lät jag inte Jo Tyckte du det Anton? Nej Nej, bra. Nej. I alla fall. Eh, jag har en ny eh, Programpunkt mm. Fast det är, är ingen fast Programpunkt Det är liksom som, det, eh, <laughs> Du, är du någonting vi ska prata om nu? det är En, liten nu, ja. en sporadisk nu. Programpunkt Den, Den här programpunkten då och då. heter När jag var liten Nice, nice. Ja. Flicka in kan inte folk skicka in lite förslag på nya programpunkter? Jo, så här stående punkter som vi... vad ni vill höra. liksom mm. Mm. Vad vi vill att vi berättar. För det här, det här, den här programpunkten, den är ju mycket om oss bara. Liksom. Mm. Det är det som är tanken. För mm. jag tycker det är kul att lyssna på sånt. Mm. Mm. man berättar om sig själva. Mm. Flera ja. saker. Mm. Det tycker jag är att skötte bra när hon skickar frågor till oss. Jättefärg. Ja. fall, ja. alltså, När jag var liten. Eller ja, jag kan säga så här. <laughs> när jag var liten. Uh, är att jag, ska prata, kan säga, jag kan säga ämnet jag ska prata om först uh. Och det är jobbiga bajshistorier <laughs> uh, Så om ni, ni Jag kommer berätta först Och sen har ni sen har ni chansen Att uh, berätta okay. mm? är, ni är det samma ämne för oss Ja ja ja okay. okay. Vadå då då är ja. det tråkigt tyckte du det är Kanske inte lite alla oväntat. har det igen. Men för att säga att jag börjar så får ni suga mm, på lite ja, ja. När jag var liten mm. Så var vi i Spanien Mm. och det var jag kanske var så där kanske tio år eller någonting, kanske mm. och så skulle vi gå ut på promenad liksom för det var så jävla bra väder och allting. vi skulle gå ut hela familjen så skulle vi gå upp på berget liksom vi har vi bodde ner en liten liten Grottan. dal så där. en liten dal har vi så här som det är hus och sånt där bor vi Ja. Alla vet vart ligger um, <laughs> Ja, det finns bara en dag Men då skulle vi alltså upp och gå på berget där Och då sa farsan det bara Ni behöver inte gå på toan eller någonting innan vi ber oss ut eller? Och fan, sysslar han ne? Jag bara landar litegrann Somnar Det var så roligt ja. <laughs> ja. uh, Men då, då sa så, så han det bara Ni behöver inte gå på toan eller någonting innan vi ber oss iväg Och jag bara, nej det behöver inte nej. Farsan är en jävla idiot Pratar du så? Ja, så gjorde mm. jag uh, Och då, så så gick vi iväg där Och sen så när vi kom upp en bit på berget Så var det så här Jag måste bajsa Och, liksom, och där, uppe det in, där, liksom. där uppe fanns det jag att skita på liksom. Så jag fick hålla mig Och hålla mig Och hålla mig i flera timmar fick jag göra. Och vi gick där Och bara så här, shit. Och till slut när vi går där uppe Så kommer vi till ett litet köpcentra Helt plötsligt What? Ja, Jättekonstigt och, och jag bara springer in där och det är inte en jävel där uppe. För vem fan är på toppen av berget liksom? <laughs> och jag bara springer in där. Ah, springer rakt in på toan Sätter mig och bara. <sighs> det försvinner. Jag kan inte skita. Det var försvann. Och så bara. Och morsan typ står utanför någonstans. Och, bara, uh, och det är liksom inte en jävel in där. Det är helt tyst uppe på inne. Helt tyst där inne. Det finns ingen affär. Helt Tjäft. tyst där inne. Så om du ska handla. Köft. Ska du inte vara där. Köft. Anyway, alltså, det var svintist. <går> Inte. Annorlunda. Och så bara. så helt plötsligt bara. Vad är den största smäll för mig, Rö? Det var. <går> det var flöget, pojk. Och, alltså, och morsan stod utanför toaletten, och hon hörde det eka i. Hela ja, vem var det, det är det Det var nice. Det var den bästa <går> bajan jag har haft i hela mitt liv. Vi fan, vad jättebra. Det var, ja, så. Klart. Men jag tror jag har en. Um... Direkt. Mm. Eh, från när jag var så här, magsjuk för ett par år sedan. Eh, du måste börja när jag var liten. Ja, ah, när jag var liten så var jag magsjuk en gång. För några år sedan. Ja. <laughs> ah. ah. <laughs> Och då var det en sån konstmagsjuka som man inte spydde av. Eh, mm. Utan man bara sket ah. hela tiden. Vad vätska så, eller? Äh, men ganska liksom lösflytande. Mm. Fan, vad gött. typ. Fan Den vad klassiska man... magsjukbajsen. Magsjuk ja, ah, och då är det ju liksom att Grön, typ. <laughs> Nej. Nej. Hoppa, Hoppas någon äter den <laughs> <laughs> Och då är det ju så att Så fort man har torkat sig Fått på sig kläderna och spolar och går upp Fan jag måste skita ja. Liksom hålla på med sånt i flera timmar Det tar ju fan knäcken på en Därför mm. är du gett med Iphone nu för tiden Man sitter för länge på toa med Iphone alltså. mm, Glöm Helvetet. Kör vidare då var mer eller? Nej, jag tror att det var ganska klar det. Aha. Att man gör det ett par timmar liksom. Det är jobbigt. Great det är en jobbig historia Det är ju inte som Karls hela flash här på ett berg, men det är en jobbig <laughs> historia. Det är ingen glamour som det är Karls. Okej, var du nog sett några antal? Nej. <laughs> okay, har du bara basat ner det senast eller någonting då? Nej, Nej jag får... det kändes som sjuk. att du hade något på lut Nej, det har jag inte jo, skit, Jag skiter ju ofta, jag. Ja, det gör du men, ja, men det gjorde jag inte när jag var liten, okej? Okay? Nej, okej okay. <laughs> <laughs> Okej, okay, men jag har en, en till när jag var liten har jag här Gosedjur När jag var liten ja. så hade jag ett gossedjur. Som, eh, som jag hade döpte till Vufsingen Så du skulle säga som jag hade dödat? Nej Oj, vad, vilken psykopat var det Den heter Vufsingen, heter den Och det var en hund mm. så. Hej Ja. Fattar ni? Fattar ni ja. namnet? Logisk redan som barn. Då då är min fråga vad hade ni för godisdjur när ni var små? När jag var liten så hade jag en panda, vet jag. Mm. Uh, men jag kommer inte ihåg vad jag den. Får man något straff om man inte börjar med när jag var liten? Det är det som är smäll. grejen med den här. Okay, ja. Ja. Mm. <laughs> en panda. ja. En, en panda? En Men hade den inget namn? Det hade den säkert, men jag vet inte. Jag Fan, kommer inte då. ihåg. Vad, är. vad vad kan en panda för ett logiskt jävla namn förutom panda då? Panda. min hund har ju vofsingen fläcken pandis. Om man har ja, Man där, tänker äh, du, tänk, om jag ser fläcken tänker du en panda då? Nej. likn För så tänker jag hund i mm. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Okej. Okay. Anton. Mm. Eh, jag hade en kanin ja. när jag var liten. Mm. Så hade jag en, en kanin som heter Karin. Ja. Är... <laughs> kanin. Det var konstigt. Nej, men det här är det ja. För det är en, en, en släkting Oj. till mig som heter Karin som jag tyckte mycket om när jag var liten. Jaha. Så, ja. Typ så. Och sen så var det någon gång, typ i förskolan, man skulle ha med sig sitt gosedjur, eller ett favoritgodsdjur, någonting. Mm. Hade jag med mig Karin då. Mm. Kaninen. Och då fanns det en tjej där som hette Karin. Ja. Och när hon fick reda på att mitt godsdjur hette Karin. Då döpte hon om sin jävla Nallebjörn till Anton som en jävla jävla idiotjävel. Fan, det var roligt Fan, jag, jag hatar henne för det. Gilla hon mig, eller? Vet inte. Var hon god, eller? Nej! <laughs> <laughs> inte ens som barn. Anton hör sig till kaninen. Vad sa du? Anton hör sig till kaninen, så. jag. Mm. Mm. Fin va. hon. Fan, har levt läst på Aftonbladet i veckan? Eller Nej. Eller? Har du gjort ja. det? läser inte Har du läst den en roliga mjölktabben? Kolla, alla. Han läser inte Aftonbladet för han är så jävla punk. <laughs> men vad fan är det med dig Anton? Vi <skratt> <skratt> gillar inte Aftonbladet för de speglar sina nyheter fel. Får jag säga vad jag vill säga? Ja, ja. Har, har, har du läst? Jag vet inte vad du pratar om. Jag har läst så, Aftonbladet. Så, ja. så har du läst Carl. Nej, jag tror inte det. Men Bra. du gjorde till det. Ja, nu gjorde jag det för ja. att jag frågade dig om du hade gjort det. Kan jag få säga min grej? Ja, men säg då. Mjölktabben Efter. med alla nej jag inte de, de, de, de, Det är ju någon stjärna Som har da, datummärkt <laughs> ja, ja. De här tetrapacken det Där bra. det står Bäst före 5 mars Förpackningsdag, tjugosjätte, nice. bajs. <laughs> så jävla kul. så jävla roligt. Kolla så. Alltså. Fattar du hur mycket skit den här stackars anställde får? Nej, nej, nej. Det står det längst ner här. Det står så här att vi behåller paketet. Jag vill inte att någon får skäl för det här. Jag tycker att det var ganska oskyldigt, säger Kent Olsson. Från oskyldigt? Ava. Det var så jävla medvetet. Så jag löjligt. hoppas att det är en så rolig ro, praktikant. Ja. Hoppas det är en rolig praktikant här äh, Är du ny här? <laughs> det står det här. det är nog någon som har haft lite roligt. Jättegryt! Oh, tror du det eller? <laughs> ja, om jag hade gjort det där, jag hade erkänt mig så jävla kung verkligen. Men alltså, <laughs> jag har att... och lagt ut på Facebook. Check this out. Det borde finnas t-shirtar redan nu där det står, det var jag som skrev bajs på mjölkpaketen. <laughs> Ta det här, jävla frågelåd, det nu. Ja, det kan vi göra för fan. Idag har ah jag lite grann ut av en special frågelåda, frågelåda. Vad börjar vi med? Börjar vi med... Ja! Äh, ni, äh, ni befinner er på vad en ö. Du, kör du mejlingen om webbläsaren, Larsson? Ja, se på fan egentligen. Jag, jag har PC ut. <skratt> Aha. så <skratt> du har inte Outlook då, eller? Jo, men jag tycker det är väglöst. Mm. Ja, klar. Ja, ska jag läsa det? Mm, det det. Ni befinner er på en ö. Varför? Inom parentes, varför ni är på ön är inte särskilt relevant. Men vi kan säga att ni är där och spelar fjol. När det blåser upp till kraftig. <går> Nej, det är så genialt! <går> När, blå... När det blåser upp till kraftig storm och ni kan omöjligtvis ta er därifrån. Eh, av någon anledning är ni otroligt undernärda. Inom parentes. Vi kan säga att ni spelar fjol så länge att ni glömmer bort att köpa mat. slut parentes eh, Och kommer dö inom en snar framtid om ni inte får tag föda. Då kan jag Aro, parentes, osäkert varför just Hasse, men han verkar vara en hivens typ. Går dock att byta ut till valfri person om så önskas, slutparentes, <här> <här> på, på dörren och berättar att ni har ett val. Vilken jävla dörr. <här> <här> Skit samma, mm. det, här, det här är bra. På dörren och berätta att ni har ett val. Antingen får ni en på som är biffar och kan sådeles överleva, eller så får ni veta vem som egentligen släppte ut hundarna som Bahamän sjöng om i början av 2000-talet. Lång mening. Väljer ni det sistnämnda får ni helt enkelt hoppas att stormen försvinner, men ni vet inte alls hur lång tid det kommer ta. Vad väljer ni? Och så har hon dumt nog tycker jag länkat Bahamänlåten. Känns som ja, att man ska. No room for error tycker jag. Det är lika bra att skicka med. Även om man vet vilka Kanske det. Jag ska säga vem möjligt är mm. er från också. Tova Eng. Tova Eng. Genialiskt Ja, riktigt där. bra. Ja, vad skulle vi ha gjort då killar? Biffarna. Vi måste, nu måste vi gå ihop här killar. Aha. Vad skulle vi ha gjort? gjort? Hassari står där borta och väntar på svaret. Vad skulle vi ha gjort killar? Biffarna. Biffarna. biffarna, biffarna, biffarna, biffarna. Ja, för fan. Biffarna. Ja, jag tror också biffarna. Fast det känns som att om vi hade tagit andra svaret då hade vi ändå levt ganska länge ändå. För kolla på Larsen. Han var ganska undernödig. Ganska så. Då, alltså ja, jag men... hade dött först och ni hade ätit upp mig Ja yeah. uh, Nice <laughs> jag känner, jag, När du läste upp det här så känner jag spontant Jag skiter i vem som släppte ut hundarna faktiskt ja. Jag är inte lika intresserad som Bahamen var Nej inte Någon gjorde det De lyckades ha. bygga en hype på den här personen Vem det nu var är det någonsin någon som har undrat vem fan som släppte ut hundarna? Ja, de. ja. Ja, nej, nej tror jag. jag tror inte det. Nej. Eller det är ju klart att när man hör låten så ställer man sig ju själv frågan. Mm. För är Fast... dag så har en naturlig reaktion liksom. Måste ju vara Vad är det för biffar också? Jag hoppas att är en slags biffar. Ja, jag hoppas också det. Är. Annars får jag fan gå på bara alltså. enda. <laughs> ja, jag hoppas det är ju. Nej, så, så långt jag inte riktigt vill att gå. Hoppas att jag, jag hoppas biffarna gå. är gjorda på hundarna som var ju släppta. <laughs> Ja! Ja! <laughs> oh, vi, nej, men, vi kan vänta ja, det ska Nej, men alltså för andra frågor som jag hade varit lite mer tveksam vad jag skulle välja är så här Vem sköt Kennedy? Mm. Ehm, ja. Landade de verkligen på månen? Mm. Ehm, Ex, vad, vad finns det? Aliens på Area, Area 51. 51. Mm. Nu vet de Där. Ja. Då blir det ju svårt. Ja, precis. Ja. Då får man ju välja. Men då får man kunskapen och dör. Då, är, då har man ju dött till till onödan. Mm. Det är sant. Då, då är det bättre att ta biffarna. Sedan leta upp Hazaru i efterhand. Och bara liksom hota sig till. Ja, mm. i och för sig. Vi fick också ett litet mejl här. Jo, ja, ett mejl kan man säga. Från den som heter Karl K. Där han skriver, sluta smaska för i helvete. Står Varför det bara... du har jag inte sett det här? Nej, för att det är... Erika med K och C, men det är inte samma. Ska vi ta Erika med K då, Larsson? Erika med K. Ska jag göra du läsa? Eh, jag kan... Kör! Läser du K? Lä, Carl kan läsa. Jag fick läsa sist. Ska jag läsa? Mm, mm gör det gärna det. Ant Anton har inte fått läsa det här mejlet. Nej. Nej. Vi sa till honom i måndags tror jag det kom. Ja, det var sånt. Tisdag att... kanske. Anton, du får inte läsa det här mejlet för den här reaktionen... Vill vi ha live och Amen. inte efterskapad. Precis. Om min reaktion nu inte är, är någonting över det vanliga. Kommer jag vara arg på er? Okay. <laughs> det här okay. är kul. Hej! Skriver Erika Makko. Än så länge är jag inte så Nej, värst. det Nej. minsta är imponerad. Nej. Det står så här. Jag har lyssnat på alla era avsnitt flera gånger och jag gillar verkligen er poddradio. Karl Larson är väldigt, väldigt roliga att lyssna på. Jag har en fråga. Bara som jag vill att ni tar upp i nästa avsnitt. Måste Anton vara med i alla avsnitt? Frågetecken? Den kemi som Karl Larsson har är skitbra men i 95% av fallen är det Anton som avslutar mina skattanfall. Han kanske kan klippa avsnitten istället och jobba med saker utanför programmen för att få en bättre poddradio? Frågetecken. Du är säkert en skitskön kille Anton men jag tycker du borde lämna programdelarbiten till Karl Larsson istället. Skulle ni göra det tror jag att till och med bla bla bla skitsam. Ha det bäst hjärta hjärta hjärta. Puss och kram får den trogna lyssnaren rika Mm. Vad säger du om det? Vad har du att säga, Anton? Det är ju intressant för att jag tänker ofta tvärtom. Tänk om Karl Larsson skulle lämna. <laughs> Var mycket bättre du skulle vara. Du tycker dig själv. Eller ta in några andra som är intelligenta. Jag tänker så här. Att jag tycker att Anton har fruktansvärt bra ämnen ofta. Ja men det, Vi har ju sagt det flera gånger att du lägger ju märke till sådana grejer som vi inte gör. Vad för grejer? Typ vinbärsgelé typ. till exempel. <laughs> mm. såna grejer som vi liksom inte... Som man ser men inte bryr sig om. Mm. Detaljer i vardagen. Ja, jo, ja. Och sen har ju Anton en fruktansvärt skön röst att lyssna på tycker jag. Mm. Mm. Ja, hon eh, hon jag... vill ju få dig till våran smutsiga praktikant lite grann. Mm. mm. Vill jag inte. Fan, sysslar du med Erika? Fan. <laughs> mm. Anton Stays säger du bara. <laughs> Anton Steis. Mm. Fan vad gött. Ja, vi älskar det Anton ändå. Fast inte Erika är det. Nej. kan ju dra åt helvete Erika. <laughs> ja. Vi, vi, <laughs> vi, jag tycker vi återgår Det Tova Eng då. Ja, hon har skickat ett mejl till. Ja. Har du läst det? Bägge två Nej, idag. jag har inte läst Men det. då kör vi då. Ett gäng snabba frågor skriver om. Fast det är långa frågor. Det står här, En del fans till kända artister kallar sig ett speciellt namn för att visa vem de gillar. Till exempel Justin Biebers fans heter Beliebers. Och pojkbandet One Directions fans kallar sig Directioners. Den dagen ni inte kan gå utanför huset utan att få troser och flamberade kokosnötter i ansiktet. Nice. Utan era besatta fans. vad vill ni då? Jag ser fram emot de där flamberade kokosnötterna. Ja. Vad vill ni då att dessa ska kalla sig? Fylletankare, frågetecken. Fylletankarna, frågetecken. tankish frågetecken. Bordsben, frågetecken. Och hurdana fans. Hur, hur, hur, hurdana fans skulle ni vilja ha? Klura på den skrivningen. Alltså jag kommer ju på direkt. Jag vill att våra fans ska kalla sig för Fyllon. Ja, ja. Alltså det. Jag får bara säga en sak om hon. Eh, Tova. Tova Eng. Tova, Tova Eng, ja. mm. Det känns som att hon. Eh, jag kommer ihåg den här skämten. Eh, två älgar ut och flyger. Och den ena säger till den andra någonting. Mm. Och den andra säger. Jag, har, jag kan inte höra för jag har en eller något ah, sånt där. Ah, de här skämten ah. Någonting, brödrost, vad fan vad det är Tandborste De här, de skämten som... Jag tror att hon tycker de skämten är väldigt roliga Känns inte så? Ja, jo, lite grann Men hon kände som en ganska kattveisk person I skrivsättet Nej Jag vet inte, jag har inte läst Nej, men väldigt så här besk ah, nej. Fan. Men väldigt så här beskrivande i texten okay. Ganska utvecklat Lite knäpp ah, Ja, lite Hurdana fans skulle vi vilja ha då? Liksom? Jag, de, jag, var, jag vill inte, inte. ha Fan, fans. Fan vill man ha fans liksom. <laughs> Finna tack. Eller vadå? Äh, men, det Nej. hade väl varit kul med lite paparazzi kanske. Men Nej. inte att man måste signa autografer överallt. Nej. Jag vill ju hellre signa autografer än av paparazzi. Ja kanske i och för sig. Ja. Jag måste jobba på min autograf. Alltså. Ja, med. <laughs> Samma här. Jag med. Vi går ut nästa fråga tycker jag. Jag lovar att Karl säger ja, har ju en autograf färdig. Ja, det har han haft en sjätte klass. Ja. Min är fruktansvärt snygg. Ja, just det. Vad fan sa du I alla fall, fråga två. I många filmer Larsson så finns det alltid scener. Larsen har ett anarki. I, och... många Nej, I många filmer så finns det alltid scener där person A säger något djupt slash tankvärt. Tänk. Till person B och sedan bara gå därifrån efter han sagt det. Är det inte riktigt underligt egentligen skriver hon. Brukar man verkligen bara gå därifrån efter man har sagt något? Han älskar mig inte. Det gör han visst. Du måste bara vänta på rätt tillfälle för att erkänna dina känslor. Det eller ett exempel här. Och gå därifrån fort som fan. Mm. Hur tror så... ni att folk hade reagerat om man gjorde så i verkligheten? Det är precis som förut när vi pratade i telefon. Ja. Och vi var tvungna att säga hej då innan vi lade på. Mm. För att vi är inte i amerikanska filmer. Nej, precis. <laughs> precis. Precis. Uh -huh. um, nej, det funkar inte att göra så i verkligheten. Nej, nej, det gör inte det. Nej. nej. Inte i film heller egentligen, för det blir så här, va? Eller, vi tänker så. Mm. Men det blir, ju, det kan ju vara en lite dramatisk effekt i en film. Jag har aldrig sett en amerikan IRL lägga på telefon, tror jag. Va? Uh... Så att de är, jag, jag vet inte om de säger Nej, det är inget jag att liksom. om du tänker så. ja. I verkligheten. Nej, ingen aning. Det kanske är ganska olika från person till person mm, också. Ja, I och för sig. Väldigt. Vi borde. Speciellt mellan kille och tjej forska på detta. Jag tror att tjejer babblar något jävult och har lite längre konversationer än vad killar har. <coughs> vi borde på något vis dra igång ett projekt och söka bidrag för det och liksom så här ta oss till USA där vi spenderar mm, ja. några veckor och liksom. Mm. Eh, och... Har, har vi någon som lyssnar som vill följa med på det här och hjälpa oss lite grann kanske så är det ju bara att av sig. Mm. Fixar vi det här? Mm. Nästa fråga, Carl. Okay. <laughs> I samhället som heter Näsjö finns det en restaurang som heter Anka och vaniljsås. Och som skickar en länk till hemsidan där. Ja. Hur resonerar man när man väljer att döpa sin verksamhet till det? Försök att sätta er in i, det, i den situationen. Att ni ska öppna restaurang och behöver ett namn. Hur går man därifrån till? Ja! Anka och vaniljsås! Fantastiskt! Hur tror du att Anka och vaniljsås faktiskt smakar? Ni borde äta det någon gång för övrigt. Det tror inte jag att jag kommer hon göra. Hon har på lyssnat, inte... Nej, liksom. nej. Jag och Larsson är vegetarianer, men fan. Vi äter inte. Ja, vi. men ni kommer väl växa upp någon gång? <laughs> tror fan inte det. Nej. Men vad vad jag svårt att säga men och det är jävligt konstigt namn. Ja. Kan gå vaniljsås. Ja, jag tänker att det kan vara man... jättekonstigt. Det är ja. inte så fastnar hemle riktigt. Nej men det är ju en grej man kommer ihåg för att det är lite konstigt. Uh, men jag tror Jag, jag... skulle nog vara så här. Falla det var det. Kyckling var det. Anka. Kyckling och curry. Tanko, nej, tanko. anka och vaniljsås. Ja just. Det. Nej, det, nej. nej. jag tror Duck det är. Custard. <laughs> oh, custard. Det är inte ja, då det är så att det Um, Kastar tror... det där nästan lite mer vaniljkräm Faktiskt <skräm> Ja, ja fortsätt. För det är så jävla stor skillnad Fortsätt Jag tror det är att man vill liksom Få med att man har Någon slags dessertverksamhet Typ ja. något bageri Tillsammans med någon Kina-restaurangstyp mm. Ja Lite mm. som eh, Kenneths kebab och kennel Man vill liksom få in hela Affärsspektrat i namnet mm. Så att det är lätt att hitta Fast här är det inte så, riktigt så långt ifrån kebab Som det är till kennel Så det blir liksom <laughs> Nej, man blir lite fundersam mm, Har de vaniljsås på ankan? Mm. Jag vet inte om jag har ätit Men... ankan någon gång Har du inte gjort nej. det? Jag har gjort det jag Nej, jag tror inte jag. Mm. Okay. Ja, var... Nej, okej Väldigt lite kyckling Jag kan tänka mig <laughs> <laughs> uh, Nej, jag har faktiskt ingen aning Hur de, hur de har tänkt Uh, nej, men... Du har ha... ja, men du, det? ingen aning. Oh, det känns som att de har lagt en bunt med lappar i jävla skål nej, och jag, bara tagit jag... två lappar. Man... Nej, men det är oh. som Larsen säger att, med, med, att de både serverar förrätt och efterrätt känns ju lo mest logiskt. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Jättebra Larsen. Mm. Bra, tack. Mm. Hade hon något med? Fråga nummer fyra. Vilken svensk kändis är troligast enbart ett projekt utav elever på konstvack? Det vill säga... Lite för underligt för att faktiskt kunna existera. Thomas måste det Han är ju skön. Nej. Han är ju skön. du i huvudet. Han är ju skön Anton. Uh, ja. Varför är han ja. huvudet? Han checkar ju inte sina vänner då. Så. så han säger att han blir full hög på vatten. Ja det kanske han vatten, är det väl. För att han är en rymdblomma för fan. Han är ju fantastisk i Kenny Starfighter. Lyssnar du inte på dig själv, Karl? Han är grym han. han är, han grym. är en mm. Ja, jag ja, för... på 60-talet och tog äldre det. Nej, det ja. gjorde vi inte. Det här är den bästa frågan, någonsin, tycker jag i alla fall. Om könshår någon gång kommer bli trendigt, <skratt> hur skulle ni styla er kalufs för att visa att det är modemedvetna och har koll på läget? Uh... Det beror väl på när det väl blir modernt. Jag hade nog gett mig en penis, en mustasch. Jag det är som om man Abraham nice. Lincoln-hatten, tror jag. Nej. Bara för att det var roligt Det har varit nice faktiskt. Men jag vet inte hur man. Ja, absolut. Mm. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Eh, en vertikal landing strip. Fast det blir lite fel, för att försöka se hur det går. Ja, gör en med storlek. Ja, men då ska du slå under. Ja, oh, precis. Ja, är i näsan. Oh, exakt. exakt. <laughs> men det är svårt. Det är mycket lättare att göra det. Du får göra lite mer punggård, kanske. vad du gör, du målar pungen vit med ögonen. Och så ställer du dig på händer. Mm. Ja. Det är lite fustig. Ja, men hur fan ska du annars köra? Egentligen får att stå hela tiden. Det, det <laughs> löser <laughs> inte problemet där. <laughs> det får inte. Vad tänkte jag om det? alla alltså. fall. Men en mustars. Men det, jag tycker det är svårt att visa. Vad skulle man visa allmänheten för man har ju en, man, man, man kanske har fortfarande folkrärna. kalsonger på sig. Ja, men det kanske när det till lite. Jo, ja. Så då visar man. Att man har kollat på läget med mm. kalufsen runt penis. Mm. Ja. Ha. Mm. Hur hade ni haft? Nu hade du jag tror horisontal landing strip. Det var jävligt roligt. Det var ju typ min mustasch då. Äh, du, du skulle din ha din kurver är... och du skulle ha kuken som näsa. Jag vill ha ett streck rakt över bara. Som en hitlemurs? Ja, fast typ från inte höft till höft. Det låter jävligt äckligt. <laughs> Fan mycket du har. <laughs> Så är det jag för min sår jag, och jag tror inte. Det tror jag inte. Det jag tror jag att jag är faktiskt. Ja. Ja, jag är inte det. Har du sett med röv eller? Är fucking baby, <laughs> baby smooth. smooth. <laughs> så jävla baby smooth. Anton, vad du sa att du ville ha. Ja, men jag tyckte din idé om en var helt fantastisk. Tack fan. Tack fan. Mm. Vi går vidare. Fråga nummer sex som för övrigt är den sista, sista. frågan. Mm. Eh, varför måste alltid grannar börja snickras sådär så klockan sex på morgonen? Är dessa grannar egentligen ett stort nätverk som finns representerade i alla hyreshus för att utföra ett socialt experiment på hur lång tid det kommer att ta Innan någon arg jäkel tar med sig stegpannan och gör sig redo för strid mot detta eviga snickrandet. Hur resonerar man när man helt plötsligt glömmer bort att man inte bor ute i vildmarken med endast ett träd som sällskap? Ja, man har nog anlitat någon slags byggare som börjar jobba på morgonen. Kanske, Kanske. men det är jävligt irriterande. Klockan ja. sex är ju jävligt tidigt, men det är då de börjar jobba de här snickarna oftast. Vi jag och min mor bodde i en lägenhet eh, lite centralt mm. och då hade jag mitt rum under grann, grannen ovanförs eh, kök som de höll på att renovera, vilket de gjorde själva, och det tog dö lång tid, så det var varje lördag och söndag när de var lediga, mm. plus vardagskvällar, mm. alltså <laughs> liksom Traumma. hela Alltid. tiden när det ska vara tyst, då stod de och de borrade, det var ju betongväggar överallt och de borra och de, nej och det tog nästan två månader för dem. Om liksom. man bara... Låter Då är det sova. bättre att man anlitar någon som börjar klockan 6 på morgonen och kör hårt i... Ja, i tills två det blir kanske ja. liksom. Istället för att vakna bakfull klockan 7 varje morgon. Brrr. Är det mitt huvud som dunkar? <laughs> Nej, det är väggen. Fan! Oh. Nice. Jag nice. vet nu hur mycket upplevelser ni har av sånt. I ja, och med nice. att ni har bott i hus mm. större delen av livet. Jag har märkt mycket nu under den korta perioden jag har bott i längre. Mm. Mycket! snickrande skit. Ja, och det hörs ju så tydligt när det, så fort det är betongväggar. Ja, det, det, det sprider det. sig från. Man tänker att betongväggar borde hindra ljuden ah. fast när det är i väggen som kanske det flyttas. Ska... Armeringsgärden är också. Vet du. Ja, det var de frågorna i alla fall. Må mm. väl, må väl, bra må väl skriver hon också. Tack där Tova. Mm, tack. Eh, Katve skriver också på Twitter. Ja. Mm. Vad ju dumt av henne. Jävligt <laughs> dumt När vi bad om ett mail. <laughs> vi har ju ett mejladress som är gmail.com för fan. Katte-skriven i alla fall. Hur kom ni på namnet Full Har jag missat något? Nej, det har du inte. För det har vi aldrig pratat om. Nej, nej. har vi inte. Nej. Ska vi prata om det? Nej. nej. Jag får det. tycker vi lämnar det hemligt. Ehm... De som fattar, fattar. <laughs> ni kan spekulera lite. Det är inte så svårt. Nej, faktiskt inte. Nej. Men vi lämnar det så. Ja, bra. Ja. Men jag, men jag, jag får bara säga att jag har fått förslag om detta. Mm. Eh, någon trodde att det var våra tankar när vi är fulla. Det var faktiskt smart. Ja, smartare var Men vi. så är det inte. Nej. <laughs> ja, i alla fall. <laughs> um, samtidigt vi måste gratulera Mariell också. Vad fan är det? Det är en, ah, jag no. är en av våra följare. Och yeah. för 26 va? För det 26 idag? Uh, Eller? Uh, ja, imorgon. Igår. <laughs> Nej, jag tror det är imorgon. Grattis på dig. Grattis. Eh, grattis. Det är så här tänkte. 26. Mm. Hoppas att hon inte är rockstjärna. För då är det här hennes sista oh, år. Fast är det ändå. För det är 2012. Ja just det. Mm. Så då hoppas vi att hon är rockstjärna. För då kommer det klatcha ihop ganska bra. eller <laughs> så får hon bli det jävligt fort. Ja är det ingen. December, december. Det är det 21 eller? Är det det 21 december. Är det det? Ja, ja, det vi ska dö. Ja, det var det vi hade från mejl. Mm. Och uh, Kattväs jävla konstiga grejer också. Jag skrev inte han Felix då, vad ska vi oh, oh, han åt? Jo, han skriver ingen bra. <coughs> han skriver bara konstiga grejer. Ha, Som, han är ju också en orörd karaktär. <laughs> han är skön han. <laughs> han är fin. Hans visningsbild är spela. nice. Uh, uh. Han är fin där. Flyga och grejer. Inte stilig. Men ser inte förstorat upp, tror jag. Jag sitter ju, i telefonen. Någon som har mer än pratat med. Nej! Ej. Vem, vem, vem har du förstorat upp bilder på det där? Utav våra följare? Har du några exempel på folk du. har du? ingen aning. aning. Med tanke på att. Vi... Vilka sitter du och förstår upp bilder på det? Har mm. du? du? Om du inte förstår upp Felix, vem förstår du upp det? Du sitter och förstår upp saker. Ja, precis. När du sitter jag och... vet nej. väl inte. Nej. Okay. Vi har ju en Facebook-grupp. Mm -hmm. mm. Um, och man kommer till den genom att man går in på Facebook och så mm -hmm. söker man på fritang. Mm. Då kommer den upp där. Fultang podcastet en på. Ja. Det är, man kommer nog fram om man söker på filtank bara också. Man kan ja, googla filarus så kommer alla våra länat sidor. Den gruppen heter det. Mm, ja, just det. <laughs> Bra. Man uh, går då in på den, va? Uh, och så tycker jag att man ska gilla det. För det, det är folk som inte gör det. Känner Ja. Om eller? man jämför med Twitter. Och om man jämför med folk som uh, lyssnar och så. Mm. ja mm. Så känns det som att eh... Och jag tror inte alla är som Carl Nej, som är tror... inte har Facebook Jag tror att majoriteten har Facebook ja. Och jag undrar då varför gillar ni oss inte på Facebook Precis. När man kan se oss på Facebook mm. När ni gillar typ eh, bringback Back Solero Shots mm. Som är lite mindre viktigt än vad vi är faktiskt Ja för nu heter det Kalipo Shots istället Jasså? jag har kommit igen. Vet, vi shots, vi om vi. vi åkte ju iväg till Vara igår. Mm. och då fanns de på en rastplats bort där vi var. Jag inte vet inte vad de hette, de men De heter det. Jaha. Ja, jag fick för mig att det var Soleroshots. Kalipo men... de hette Soleroshots först först, Soleroshots först. Nej, det är Shots. Ja. Ja, men de var väl eh, så där. Nej, <laughs> inte, inte för... riktigt väl pengar. De är nice det är gött när det är varmt ute. Ja. ja. Har kul att vara förresten? Ja, för fan. Ja, tack så mycket för oss den här veckan. Ja, recensera oss på iTunes. Ja. Vilken jävla basröst. Så en jävla radioröst har han. Jag älskar dig Ja, ja! Det fick du. Vad fan hette hon? Erika! Ja. Ja. Jävla, fitta! Fuck you! Jag ska ni, hon så jättebra saker med. Ja, visst ja, det. Tack, Erika Bra. Okay, men okej. Uh, tack så mycket för oss äh, In och äh, recensera på iTunes Subscriba på iTunes Följ på Twitter Gilla Sk oss på Facebook Gå ut på stan maila, och skriv fylletank Podcast på Elskåp Vad heter el Larsson i förnamn Just det Maila, maila. Fylletank, fylletank at gmail, at gmail. Alla, gmail. alla pratar kom. samtidigt Och det är gött Hej med er. Hej då Hej då